Третата лекция. Истинското учение на Орфей. Продължение. В началото е била бездната. Великата необятност. Безначална, безпределна. Древен хаос безред и безпорядък, древна мистична бездна. И от нея са възникнали нощта и всички тайни. От тази древна нощ, т.е. заболеност, е роден земният и небесният баща. Който всичко създава и който е начало и край на всички неща. От този баща е произлязла и любовта. Пламъка Любовта е ефирна, безтелесна и пламтяща стихия. Тези, които не са разбрали любовта, те са останали в другата нощ, а от тази нощ са произлезли участа, гибелта, смъртта, сънищата, съня, мъката, присмеха, измамата, страстта. Всички тези неща са братя и сестри помежду си. Бог е пламтяща любов. Той е бащата на космоса и той съхранява в себе си, в недрата си, ужасната, велика необходимост. Значи, ужасната, велика необходимост. От тази велика древна бездна се е разлял етерат, от който пък по-надолу е слязал въздухът. От тези две стихи започва всичко. Те са началото на космоса и изпълването на хаоса. Така плъмтящият етер и въздухът се реят и изпълват всичко. От тях са възникнали водата, земята, огънят. Но тогава още те са били същности, без посока, липсвало им горе и долу, вдясно и в ляво. Много по-късно дошъл редът. Когато редът дошъл, той започнал с твърдта. Втвърдяването. И чак тогава ние сме можели да говорим с думите под и над, горе и долу. Тази твърд по-късно е била наречена Земя. Тоест, според Орфи, слязла безпределност, че Земята означава едно от нейните древни значения и слязла безпределност. Между другото, Орфей има 17 книги, възможно е да има и други тайни, но няколко от тях, от силните книги, така за радост, са излязли Разбира се на руски език, тъй като тези руснаци проникват почти навсякъде. С появата на земята, лекото, т.е. небето, не е останало горе. И по-късно, в началото е било леко, по-късно било наречено небето. В плъмтящия ефир, в скрит вид, се е съдържало всичко, което е и в сътворението, и в несътворението. Пра древния хаос е бил сияещ, но скрит, забулен. От този сияещ хаос е излъчен ефирът. Този ефир, тази велика лекота, е най-висшето явление в космоса. Затова е много смешно, когато питаме има ли други същества. Леки има, тежките са долу, но когато, леките питат, когато тежките питат, е трудно да им бъде обяснено какво е лекото. Той е най-лекият елемент. Субстанцията му е блестяща на ефира, блестяща и светоносна. А първичният човек, Бог, наречен още протогонът от Орфей, за който други път ще говорим повече. Протогонът, това е целият човек, андрогина, този, който има всичко в себе си. Протогонът, Вечно плува, казва Орфи, в ефира. В лекотата на своята свобода. Протогонът има много бързо око. Той е многомъдър и сияещ. Той дарява мистите, т.е. мистичните, мистиците с лекота, т.е. със себе си. Протогонът или андрогинът е любовта, а любовта гледа с очите на пламъка. Казва Орфи, любовта е ефирна песен, която побеждава смъртта. Любовта е ефирна песен, която побеждава смъртта. Корените на човешката душа се намират в ефира. Орфи има един такъв поздрав към хората. Здравей ти, много обичал така да поздравява, здравей ти, който си изтрадал, страданието. Това става въпрос за тези, които са изтрадали нещо истинско, които са търсили нещо истинско. Той така се обръщал към тях. И казва, и ето аз видях през отворената врата на любовта светлина безкрайна. И видях, че тази безкрайност ме обичаше. Видях, че тази безкрайност ме обичаше. На един свой ученик Орфей казва Не говори ни чисти думи защото ще повредиш остротата на духовния си взор. Разбира се, всичко това е ставало в мистериите. Какво означава мистерии? Мястото, което дарява човека с най-висша божественост. Орфей казва, докосни се до чистата любов, и ще разбереш своя път. Отново просто ясно изказване. Докосни се до чистата любов и ще разбереш своя път. Истинският човек е пламтящ ефир. Това е вдъхновението, което преодолява Вселената. В тъмната нощ е скрито вечно блаженство. А какво е блаженството, според Орфей? Единство от мъдрост и радост. И казва още, Любов, ти си първата необходимост, първата важност, ти си дом на безсмъртните същества. И после казва, любовта е могъща богиня. И който не е разбере, тя му внушава смърт. Значи, любовта е могъща богиня. И който не е разбере, тя му внушава смърт. А който е разбере, придобива вечен устрем към себе си вечен устрем към себе си към своя мъдър и незрим образ